Цілий загін зупинився Коло цього озера. Дехто промивав рани, Дехто хотів напитися. Коні стиха І ржали коло води. Верховіття старезних сосен Похитувалось. «Рушай!» Гукнув Чубенко. «Рушай, Донбасівська республіко!» І погойднувся в сідлі, Мов жартома. Він відчув, що тиф ламає його на всі боки. Дихати важко, в голові стукотять молотки. «За мною, пролетарія!» – гукнув Чубенко, борючись із хворобою. Не рухнувся ніхто. І він зрозумів, що почався бунт. «Мітинг! Мітинг!» – закричали партизани. «Куди ти нас завів, Чубенко?» Виходили старі ковалі, Показували виразки і рани, Виходили доменщики, Кидали об землю зброю, Годі нам блукати! Польському панові продався, Отак лісом до Пілсуцького заведе! Заблудив Сталивар, У нього тиф, щоб ви знали, Його треба зв'язати!» «Фершола за командира!» Обвішаний патронами авангард стояв мовчки. На небі відбувалися мільйонолітні катастрофи. Над чорним озером ліс порипував, як снасть. Чубенко мовчав, сидячи на коні. Серце його закипало кров'ю. Перед очима стояла біла пелена, він розсунув її долонею. І за цим настала тиша. Бо всі зрозуміли, що Чубенко хоче говорити. А Чубенко даром рота не розтулить. Крятий і горлатий. Він зараз кричатиме про Донбас, про мету, про революцію. Він загляне кожному в вічі. І ніби кожний тоді загляне сам собі в вічі. Чубенко тобі сталь ізварить, та чубенко за свого й голови не пошкодує, але ж і допече, бо взідливий і затятий. Такого мати в окропі купала, а батько кропивою пестив. Чубенко мовчав, дивлячись кожному в вічі. І раптом покинув повід. Зіскочив на землю, надав вперед, сказав діловито, і пішов пішки дорогою. За ним пішов його кінь, сосни рипіли, і мовчки рушив за чубенком загін, хто на коні, хто двоколкою, хто пішки. І коли рух остаточно оформився, коли ясно стало, що руху не зупинити, коли поранені обмотали каліцтво і почвалали слідом за авангардом, тоді з валки пролунав постріл. Чубенко поточився у всіх на очах і повернувся обличчям до загону. Він стояв спокійний і рішучий. Хоч здавалося, що він прощається очима з загоном та з білим світом, що він зараз упаде перед своїми донбасівцями, упаде як прапор, беззвучно, і не можна буде його підняти і нічим не полагодити отакого сталевара. Та Чубенко стояв і стояв не кажучи й слова, не роблячи й руху. Сосни в його очах поверталися до гори окоренками. Крізь туманні кола він бачив Мартенівський свій цех, і обрубники з усієї сили оббивали деталів пневматичними зубилами. Чубенко стояв і стояв, а загонові здалося, що він весь залізний і яку завгодно негоду вистоїть. І тоді того, що стріляв, схопило кілька рук. Одразу ж йому було вибито око і покалічено рота. Його штовхали крізь весь загін до Чувенка. Всі пізнавали рудого фельдшера, підступного приблудька. Кожне не жалувало рук.